Och hur långt om vi jag skulle vänta? Ha vänt jag har väntat på i vår historiska genomgång från åtminstone tusen års historia. Så har vi kommit fram till slutet på 1700 talet. Sen pratade vi om språket och nu kan det vara bra att få fånga upp lite grann av det vi har lärt oss tidigare. Arvet från Vysands Kievriket och vilken roll Ryssland igår spelade för Ryssland idag. Och. Det ska vi få höra Arne Bodin berätta om. Arne är professor emeritus i slaviska språk här på Stockholms universitet och teologi hedersdoktor vid Uppsala universitet. Har skrivit artiklar och böcker om så vitt skilda ämnen som och slaviska och rysk postmodernism i inom litteraturen och tunnelbanans betydelse för det ryska kulturella medvetandet och allt däremellan. Så det är roligt att du är här, Per-Arne, och du kommer tillbaka på den här kursen vid senare. Så nu säger jag välkommen. Tack, Mattias, för den varma presentationen. Det är så roligt att få vara här. Vad jag ska göra idag är dels alltså att tala om Ryssland och Arvetsförrådet från Bysänts. Jag kommer att visa bilder, jag kommer att berätta och den här bildvisningen kommer ni också att få på forum. Men då, mitt förslag är att ni antingen följer med, lyssnar och ställer frågor. Rusland är från Byzantium. Tuskegebo. Och, och, och Byzantium det är det kristna östromerska riket. Vi kommer ihåg det fanns ett väldigt rike som heter Romarriket. Och, och då är e, Bysans är en beteckning som man aldrig använde på den tiden. När landet fanns, men det är motsvarar geografiskt det kristna österomska riket. Kanske från ett kristendom och blev stadsregion kring 395, ingen vet riktigt. Och ni kommer ihåg: konstigt uppe grundades 330. Västrum med huvudstad i den eviga staden. Eh, väst, eh, Västron gick under 476. Östrom Det östromerska riket och lyssans existerade i 1453 men från alltså 395. Men gick under hörsman och då i riket 1453. Då fast sådana stor. Vad kallade sig nu de som bodde här fram till 453 då ja, och ofta efteråt också. Vad kallade de man frågade vilka är ni? då? vad tillhör ni då? För då för, för rike och vilket folk är ni? De skulle aldrig säga att de var bysantinare, Det är så alltså ett senare begrepp som man har hittat på för att inte säga det kristna österomerska riket från att på 300-talet till Så har historikerna hittat på det sedan och det fanns en sån liten by där man byggde sedan Konstantinopel den nya Rom 330 och fast hette den Pusantia. Och jo, de kallade det sig det då inget annat än romare. Och de kommas alltså från romarriket, inget annat, ända till 1453, så sa de absolut. De skulle, de skulle inte förstå. Ah, det kommer från Bysans. vad då Bysas? Det är kanske inte något förkledande. Ja, det fanns någon vi här då. Vi kommer ju från det romerska riket. Fortfarande finns det ju kanske 10 000 greker som bor i Konstantinopel som numera heter Istanbul. Och vad kallar de om man frågar vilka de är? De säger inte att de är greker. Nej, de säger, och inte bysantinare, de säger att de är romare. Det är lite ganska flott. Och detta är eh, eh, eh, rike och missionärer från, och jag säger Bysans. E, e, missionärer från Bysans kristna Kievriket år 988. Så här såg. E, det bysantinska riket ut på 500-talet när det var som st störst. Låt sig inte ut som hela det romariket när man tänker närmare efter. Hjälp mig, det är en, en, det ser ju fantastiskt ut med Nordafrika, eller hur? Och det är dagens Syrien och så vidare upp där. Men vad är det som inte finns med som var det gamla romariket? Hjälp mig med detta. Och Europa och Ja, visst. Ja, och absolut. Det saknas, va? Och ja, så sa jag helt enkelt, eller hur? Och, och detta är alltså Bysantns östroverska riket Och här har ni då Kiefriket som blev kristnat av dessa bysantinska missionärer. Och året som, som man räknar är nio. 1988. Så här såg det ut. Vi ser att i jämförelse med Ryssland idag är det otroligt mycket mindre och vi ser att här finns det ju tre länder idag. Nämligen Ryssland, Ukraina och Belarus. Då missionärer kom och kristnade då i landet ifrån, ifrån Bystads och inte som hos oss ifrån då det gamla Rom och via Västeuropa och norrut. Och hur det här gick till, det ska jag då i detalj ska jag inte berätta om det är inte min uppgift idag men jag skulle rekommendera er, då förutom att läsa kursmaterialet, så ska ni, få, ska ni se en dålig film. Mm. Då. Men vill ni ha alltså hela historien om Kiefrikarkets kristande och Storförst, Vladimir, som antar kristendomen, så ska vi se en film av, någon som, av Andrei Kravchuk som heter Vikingen. Viking, som kom 2016. Någon som har sett den. Jag vågar inte säga när jag säger en dålig film. Om jag har sett den är en jättebra film. Men alltså om du vill se en, en, då, en rulle med fullt med eh, historiska, vad ska jag säga, med eh, då eh, fina naturbilder, eh, blodiga slag, typ vikingar, typ eh, produktion. Se den. Och den är, det är en filmatisering egentligen då av Nestors krönika. Är ni beredda? på ett, ett litet avsnitt. Och det är trailern. Så, och då ska ni veta att det handlar om när Stor Vladimir återtar makten. Han har, då, han har då varit... Han har inte haft egentligen något makten han har varit i exil någonstans i Sverige var det nu var när han tillbaka. Och då kommer han då via Polosk nuvarande och så ner över Kiev och så ner till Krim. Och som ju är viktigt där det gjordes i 2016. Och så får vi se och så får vi se då här då hur han först då sätter upp ett antal, är med och sätter upp ett antal hedna gudar i Kiev och sedan, ja nej, så först våldtar han då en flicka i Polotsk då, och sedan så kommer det då i en insen när han sätter upp hedna gudar i Kiev och sen kommer han till Carson och Krim och där finns ju Byzans och då, och där finns kristendomen. Nu ska jag se om jag får gå och vänta. Vi ser att det är 12 års gräns. Men det klarar vi. Ja. Släcker du lite grann? Ja. Bara det blir okej. Ståndarna. Han är ingen, eh, han, han är ingen eh, första, han är en slav. Jaha! Så långt om detta? Eh, mm. Nej, <laughs> men ni såheden inga och allting, allting, mm. biljetten och sånt där. Vad tittar ni? Vad är Vladimir? Vad tittar man? Det var Vladimir. Ah, vad var, var tittan till? Uh, Vikingen. Vikingen. Mm. Den heter vikingen. Andrei Kravchok, vikingen, 2016. Det, det man då finns på alla möjliga skumma sajter och, och, och hem och så vidare. Ja. Det, det är kraften i erdomen. Och då ska jag säga... Det är då. Det finns ju en gemenskap här, som är slavisk och paradoxa gemenskapen i Östeuropa. Och då är det ju, alltså, innan Kievriket kristnades så var ju Bulgarien och Serbien, de hade ju blivit kristnade då också av de två grekiska bröda Kyril som vi tog det hos på talet Så det finns alltså en... Och idag är det ju ganska många länder, eller hur, som är i öst Europa som ingår i slaviga ortodoxa. Man brukar använda, om man talar om den här gemenskapen, så brukar man använda den latinska beteckningen. Alltså, Ryssland, Belarus, eh, Ryssland, Belarus, Ukraina. Men där du vet ni att det också är ju också misshällighet när det gäller olika ortodoxa grupper i jäksta Vad är mera mera? Bulgarien, Serbien Men hjälpas det blir svårare att sitta. Flera länder till. Makedonien. Makedonien. Eller du mera Nordmakedonien är det Ja, det, det menar mer. Ja, och e det finns flera. Då, Montenegro får vi inte glömma. Om ni har sett Glada enkan. För mm -hmm. du spelar ut sig i Montenegro. Har du sett uppsättningen? Mm. E ja, och vad innebar nu det i detta Kristande att hitta den här vägen. Då, och då förstår ni också slutet av filmen som blir så till, så blir det bli snäll. Den av blivit kristen. Jo, det, jag tänkte ta upp en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta olika punkter. Och det är de här punkterna som jag, ja. mm. som jag tänker ta upp. Och nu får ni se, det här är alltså. Och jag lovar er, får vi se om det blir allt detta, jag kommer att tala om mystik, att tala om ritual, ikoner, konservatism, filioppe, avsakt av här symfoni mellan kyrka och stat och imperiet. Nu ska ni se att jag verkligen också uppfyller mitt löfte här. Vad lovar jag alltså att börja med? Jag lovar att börja med mystik. Så ska vi. Där har vi också listan som jag återkommer till. Jo, man får alltså Kieferriket får i och med kristandet en en kristen tradition som innehåller mer av mystik än motsvarande medeltida väst och europeiska tradition. Alltså katoslokadokst. Och här finns det också hur mycket mystik som man kan tänka sig. Och med mystik menar jag då eh, alltså sökande efter ett förhållande mellan, mellan människa och Gud som på något sätt alltså finns bortom, bortom förnuftet i den här traditionen. och här är min favoritkaraktär i eh, då, den bysantinska traditionen Dora i Kristus de heter på ryska Jorodio igen. Och äh, har ni sett förresten här tror äh, jag riktigt pedagogisk. Jag såg till Pedagogiska rådet i den i kulvärskånser. Jag tog med mig en kasse där var presens jag. Så, där mm. så är ska man ju försätta det här när jag äh, då Det äh, är då efterlysan, efter så alltså, det är det som jag ska prata om. Kan vi ser också sen vad jag har där i då från väskan. Jo. I bysantinsk och rysk tradition, inte bulgarisk, inte serbisk, så kunde man alltså, när man gick i kloster, alltså av, avlaget klosterlöfte, så kunde man då, så kunde man, alltså i munk eller nunna, i ett stor kloster, in i va? I ett litet kloster, i konstigt, så finns det olika traditioner i båda traditionerna. Eller man kunde bli eremit alltså i båda traditionerna. Men i bysans och i och hybrid och överröstad, så kan man också bli galen. Visst är det fascinerande. Och idén är alltså att om det är en galenskap som är då... Och man måste ju bestämma den med en viktfader. För att annars så förstår de ju att man hittar på. För idén är att man ska spela galen. Och man ska spela då provokativt galen ute på stan. och Så, så att man ska skaka om de värsta synderna. Mm -hmm. och, och vad gör man alltså om man, man Vad gör en då om då det kommer till en, en ut på marknaden? Vad gör då en? dålig sparkar ner köpmans bord? Och vad gör köpmannen? Han blir ju jättearg, eller hur? Och, och, och, och så trampar han på tygerna i, i leran eller något sådant, nu blir Och idén är ju då att köpmannen ska komma och tänka på att jag är 62 år och jag har bara tänkt på i mm. pengar. Nej, så här kan ni inte vara, bra. jag får inte låst. Men alla tänkte inte, det, det blir en bråk. Och det var alltså inte den att det skulle vara. bråkigt. Eh, skulle vara bråkigt. Och visst är Och det ganska spännande som, som företeelse. Det ska vara provokativt, det ska vara eh, då något ännu. Det är som viktiga att alltså, det ska vara öbrihet, det ska vara fattigdom. Och så vidare. Och hur kan man då veta att ja, vet jag vet hur vet jag någonting om dem? Någon de helgångförklarade tyckte då biskopen när den här dåren levde, tyckte biskopen om dåren? Nej, tyckte först om dåren? Nej, men sen så blev de helt och så vidare. Det är otroligt provokativt till sin karaktär. Och, och här finns det också något i i detta. Titta, här är dåren Andreas och en bysantinsk dåre från 900-talet. Dår. Och ser något som också det är ju att man var naken. Som är ganska prokratikt, eller hur? Någonting kanske inte en skänk eller något sånt. Och i Ryssland så skulle man gå barfotat, särskilt om vintern. Förstår ni att det gjorde intryck? att det gick överhuvudtaget. Och eh, alltså ett slags kristus efter och så vidare. Och någon av ju som har sett den här filmen Pavel vi Ön finns också att ladda hem då, 2006. Som var då, hade lika många tittare på nyåret som 206, alltså som Putins nyårstal 2006. Och det handlar alltså om en då, i kristus och hans praktik. Och sen, titta här, ännu mer spännande. Xenia från Petersburg, någon som av som heter Xenia. <hör> Då ett fint namn. Och Xenia från Petersburg, hon var så alltså dålig Christus i Kristus i St. Petersburg på 1700-talet. Och i var i bestod hennes dåskap, alltså det här provokativa uppträdandet. Ser ni vad hon upplever? Hon manskläder. Hon gick ut på stan och sa att hon tog uppenbart en kvinna och gick ut på stan och sa att hon var en man. och klädde sig som en man och, det, och vad hände? Folk blev arga och försökte få en inspärrad. Men hon gjorde detta som ja, det är riktigt provokativt. Det ska vara riktigt, riktigt provokativt. Och vad som är intressant det är ju att hon har blivit tillgångförklarad och det är ju så spännande då för att alla hymner som handlar om henne då <coughs> så kallar hon sig så ska hon det kallar Andrei. Det var den namn hon ville att hon skulle bli kallad efter precis som den ursprungliga dåren som jag visade här från också Andrei Och när hon talade så använder hon Alltså, ni som läser ryska så vet hur viktigt det är i priteritum Att om man är kvinna så kommer man lägga till ett A Chita Och eh, däremot om man är man får man absolut inte lägga till detta för då skrattar Men vad gjorde hon? Hon, hon använde bara former Chita Ganska spännande Och hur har det gått för henne idag? Hon är så helgångt förklarad en av de riktigt, eh, av de mest aktade helgonen i Sankt Petersborg. Eh, och vad gör man då från kyrkans sida? Att ni vet synen på homosexualitet och eh, då eh, man försöker, ska jag ska säga, normalisera henne. Så här, här är ju inte normaliserad, här är ju, vilken, ser man ju, eller hur? Ja, uniforms, uniforms eh, och då försöker man låta henne bli vilken som helst det stumma. Men däremot så har man ju hymnena som är problemet. Där var det ju det här. Där var det att de kallar sig masklin, hon kan säga drej om en maskulin Och, och eh, ni förstår också att de är mycket aktad ja, av eh, alla som håller på med queer-studier. Och alla som håller på med crossdress och alla som håller på med eh, då och alla eh, då. Ja, hela det annorlunda, alltså när det gäller då inte heter normativ sexualitet. Alltså mycket bredare så är hon ju verkligen delgånligt fantastiskt spännande. Visst är det? Och att båda, liksom, båda traditionerna kan finnas, alltså vilka är som driver frågan om att förbjuda på olika sätt homosexualitet, det i kyrkan. Och vilka är det som har de här, det finns flera då krostsande. Och någon annan också ska berätta om är då en, ett helgång alltså, som gör tvärtom, alltså en, en man som krävs som kvinna i den här traditionen. Och det finns så mycket att och vilka är det som intresserar sig i väst och ja, för det första Tolstoy. Han var otroligt intresserad av den här kringen i Kristus. Tostoyevski kallade först sin roman idioten dålig Kristus. Men det är ju mycket mer komplicerat ska jag säga. Det är ju inte en dag i Kristus först på morsken. Den som i svensk tradition har ägnat mycket ut kraft åt i Kristus och skrivit om det är i Lars Gyllensten, som ju var svensk författare. Ja. Jag tänkte fråga, har det här fenomenet någon koppling tillbaka till grekerna Jag tänker på han Diogenes, en grekisk filosof som var väldigt udda och levde på gatorna. Ja, alltså det, har ju, alltså det, det, är ju, det, det finns ju en hel del tokstorp, alltså, från Mm. snusförnuftigheten som tog där och det är Johannes döparen och det är Diogenes och det finns liksom och jag frågade min kollega som håller på med islamiska studier det där finns väl inte i islam vad tror jag han svarade mm. självklart mm. finns det och då och, och, jo, Lars Julensen har skrivit om de här dårarna Kristus och han var ju då ständig sekreterare på 80-talet i Svenska Akademin. Och han lovade mig då ett stort stipendium från Svenska Akademin på ett villkor. Att jag kom 20 december på högtidssammanträdet och störde genom att sparka ett sönder och, och, och dansa på bordet och, och kli av mig. Och nu får jag ju erkänna att jag vågade aldrig det. Och, det då, och jag är inte så säker att skulle ha blev glad ändå när han sätter det i sin frärt. Men det är någonting, eller hur, när det är så uppflätt och det är så högtidigt, så, eller hur, och dessutom att han då är, det är den som då på något sätt regisserar detta och det är det viktigaste. Då finns det ju en tanke. Tänk om det skulle bli en skandal här. Det skulle då vara då, då storslaget. Men han, som sagt, jag fick inte men då, då. Då gav pengar till annat. Vi ger pengar på, an, på annat än på senare tid på Svenska akademin, Men hur som helst, ett år, ett i. Just och jag tror att de är utövrigt. Och här kommer det ju till. Passar inte den här väldigt bra. traditionen. Prokativt, prokativt mot kyrkastat, allting, så. och de hänvisar själva till också den här traditionen i sina Då och vad som också finns i den mystiska traditionen, och det var ju då Kristus, så som, som finns ju en mycket stark Mariakult. Maria är ju i folklig tradition nog lika central som Kristus. Och Maria är mycket älskad, kallas ju Guds i och oftare än Maria. Har det betytt så mycket för kvinnoemancipationen och kvinnornas rättigheter? Jag skulle säga nej, men det är en annan föreläsning. Här, är du det? Det är en bysantinsk ikon men som togs redan på 1100-talet till, till Kiev-riket och till staden Vladimir, det är gudsmorden från Vladimir. Är det inte förtjusande? Mm. Eh, Illa foten, eller hur? Man, mm. Ser ni? Det, här. Mm. Då, det är också en del av den här traditionen då, och sedan skulle jag ta fram någonting och jag funderat då om jag möjligtvis, om det är möjligtvis en helviss, jag tror faktiskt att det är, är om. titta vad är det här för någonting? Det tror jag Ja, har för det är inte oblat utan det är ju en ett ortodoxt nattvardsbröd och det är det är ju jäst. Ja. Mm. Då och, och hur förklarar man det? Alltså, det är en skillnad verkligen öst och det är ju en bulle eller hur? Det är ju att är, man säger att för att det gudomliga det kommer verkligen ner på jorden hos oss i vår tradition. Men inte att se det är så abstrakt alltid som är oblat som inte smakar någonting. Sen finns ju alla möjliga andra tolkningar. Men det är ju verkligen en bulle. Och jag skickar runt den här. Och vi kan också titta för det finns en stämpel där. Då. Ser du var det står där? på stämpeln. Det står Jesus Kristus med förkoppling i sig. Och så står det Nika. Jesus Kristus seger. Och det är då en del av detta. Ja, vad fick, jag, vad fick vi med oss nu av mystik? Vi fick med oss Kristus. Eh, vi fick med oss... Och Maria Kult och hur fick med oss då eh, synen på alltså mystiken överhuvudtaget att den är den, är såna, den ska smaka och dofta Ja, och sedan vill jag inte egentligen vill, vill hävda att det är en del av eh, då mystiken utan en annan del av det eh, tysantiska arvet det är ett fantastiskt intresse för ritualen. Alltså ritualen på att uttrycka tron. Och här har ni ju en uppsättning som vi känner till alltså, ser ni en rusk biskop som håller som håller gudstjänst och han är klädd då i princip som den bysantinska kejsaren. Titta här då. Och, och sedan så de här fina Spadarna det egentligen kommer ifrån det bysantinska hovet och det är ju fläktare då som var, alltså förstå, det var varmt i det bysantinska kejsarhovet långt söderut. Och då hade man stora solfädrar. Det finns också i, i Rom. Påven använder, ja, kanske inte den nuvarande påven. Och sen har det där fått betyda i biskupsfulltjänsten i, i byssan, så är det, är det då är det änglarnas närvaro. Otroligt högtidligt och otroligt, vad ska säga, ceremoniellt. Och så här är det också, titta, här. Det här är kröningen av den III i Ospenske katedralen. Där har ni ceremonimästaren. Och visst är det samma otroliga högtidlighet. Alexander och det är ju Dagmar, då, prinsessan Dagmar av Danmark som med, då vad är gift med det är en Har ja, alltså, några synpunkter på mm. ja. förlåt va ja, om det var en målning och av vem är det en målning eller det är en målning ja. Ja, det då är det en ja, målning det däcker Mm. Mm. Mm. Och eh, Ni såg också här, eh, då, här alltså att ja, Det är viktigt med boken Det är viktigt det är med gläderna Det är viktigt att alltså det var angeliet så uppställt Och så var det i Sovjet, under sovjettiden En klar Mycket strikt ceremoni Och sen så tänkte jag presidentinstallationen, De blev allt högt tydligare För att det inte skulle ta för lång tid Så tar jag det här från då från då eh, då det ett är inte möjligt att att få spela som inte det här. Nej. Står, знак president och konstitutionen i Ryssland. Detta unikal en exemplar. Boken ställer nu i presidentens bibliotek i Moskva. Om dagen får man в När hon tar den får hon den. När hon tar den får hon Анатольевич Медведев. Подбой курантов ровно в полдень Дмитрий Медведев входит в Георгиевский зал. Избранный президент идет по красной ковровой дорожке по дороге Из Георгиевского зала в Александровский, далее в Андреевский. Здесь уже все готово к церемонии принятия присяги новым главой государства. Но сначала заключительная речь Владимира Путина на посту президента. Дорогие друзья, 8 лет назад, jag tänkte om detta. Jag skulle säga att i Sverige är vi inte så dåliga heller på ceremonier. Ja. Om man jämför till exempel med från Danmark. Vi tar det lättare på ceremonier. Alltså, om det går på vad ska vi säga, i Uppsala. Ja, helvete här i Stockholm, någon av er som har varit. Det är fruktansvärt vara Och ceremoniellt. Ja, det var väl det var väl nummer två. Ritualens betydelse genom hela satinska tiden i Ryssland, i Sovjetunionen och några alltså början av 20-talet var inte så ceremoniellt och sedan så berättade sig i Jälzins tid i makten. Det var inte heller så ceremoniellt. Sen har det blivit allt mer. Då hinner vi med en punkt till. Vad var det jag skulle ta dem nu som nummer tre? Eller hur? Stämmer det? Vad som är speciellt med ikonerna i det, då, i, i den här östkyrk, i det östkyrkliga sammanhanget. Det är att de finns istället för skriven teologi. I, I Ryssland finns det nästan ingen skriven teologi. I, i Bysans fanns det, men alltså inte i Ryssland. Alltså det som överklas från Bysans. Utan det är gudtjänsten och det är ikonerna som får uttrycka tron. Ikonen är ett tecken på inkarnationen, alltså Gud och inkarnationen, inte reinkarnationen. Alltså inkarnation som ju är förkroppsligande, hur? Att Gud blir, blir människa. Och eh, så här tänkt säger man: Att i Gamla testamentet så kunde ingen se Gud, man kunde bara höra Gud. Men i och med att Kristus har kommit till jorden, så har det gudomliga fått mänsklig gestalt. Och därför måste man, av, måste man avbilda, annars så man att Gud är ett människor som är då då inviktiv då tiss i fenomen. Var det undrar Jag vet jag hör till det här men det ja, för... i Gamla testamentet att eh det var ju ett tror jag. Man ja. ja. man ska inte avbilda Ja. Och i det inte så till och med att man ska inte avbilda det som finns i himlen, inte det som ja. finns på jorden, det som finns under jorden, under vattnet Det då, då det är ju det är ju en, det är en, det är en fortsättning på första budet, du skulle inga andra gudar ha mig. Men så alltså, säger att han, han inte kommit att upphäva lagen utan att uppfylla den? Just det, precis. Så, hur hänger det här ihop Och med då säger, man då säger, Ja, man men då, då menar man i uppfyllandet av lagen så ingår att bildförbudet är avskaffat. Och det avskaffas av Kristus själv. Men det är precis alltså de som var emot bilderna då när de utvecklades i bysats. Det var precis det som de påpekade. Då, att det finns ju en klart bildförbud och här blir det ju nästan tvärtom, det blir hur mycket bilder som helst. Och det är också en intressant föreläsning vid något ett annat tillfälle i något annat sammanhang. Men det, det är precis det som är då det, det argument som motståndarna har. Mellan alltså, som man säger, bildförbudet upphävt genom att, att Gud har kommit till jorden i mänsklig gestalt. Och sedan då är det det här. Det här är ju då den mest kända av alla ryska ikoner. Ännu mera känd än gudsmoden från Vladimir. Och den här är ju en som inte har sett den. Så. Och då, det, det är ju en ikon från början av 14-talet. Målad av Andrei Ropioff. Och den föreställer ju till som då det, det är så kallade gammaltestamentliga treenheten och det nämns ju inte i treheten inte i testamentet och inte i nya testamentet Men det finns ju ett, ett, ett bibelställe när då när Abraham och Sara får besök av tre änglar, änglar eller tre unga män. Och det är ju egentligen en bebådelse. För Sara ska föda ett barn eller hur? Men, och de säger att Gud har varit där. Och det är ju alltså en, egentligen en, vad ska jag säga, en ganska eh, perifer, då episod i väldigt länge, ända till André Robbioff i början av 14-talet, som målade den här ikonen. Och ser ni vad Göran då? Från att ha varit då, och hetat gästningen, alltså de tre änglarna, de får ju mat, de tre änglarna. Vad får de för mat? Vad stod på menyn? Fick de inte gödkalv då? har fick de dricka vin tror jag va? Men hur som helst. Titta här är värdparet borta. Här är då har vad som finns istället för Istället för gödkalven så ser det ut som det är en kalk. Och sedan. Så änglarna är de inte eleganta. Förstår man inte att de är genomlysta av Guds ljus, det är inte bara powerpoint-presentationer av projekten. Alltså, vad säger ni om det här? Och, eh, då, och jag har eh, suttit i styrelsen för ett annat ämne härpådörsnittet, här, modervetenskap. Om jag har läst färdigt här så kan ni fortsätta med modervetenskap. Och visst är det fantastiskt fint mode. Någon har försökt att göra en kollektion efter detta i Paris, fast det gick inte så bra. Man måste nog vara ändå. Ja, och sedan. Jo, och, och, och vad säger ni om pallarna? Vi ser att om man skulle använda centralperspektiv, ni vet att linjer som är parallella i verkligheten då på tavlan två dimensioner går, går ihop i en punkt, en syftpunkt i horisonten. Och här är det ju tvärtom, som är så specifikt. Och oj vad man har diskuterat detta. Alltså allt från eh, de som säger att det är ett primitivt perspektiv, att det är ett barnperspektiv eller att det är ett dårskapsperspektiv. Vår tro är dårskap eller apropå dårare Kristus. Eller att det är det sanna perspektivet, alltså, och att det är dessutom, ett, ett, om, om ni ska be inför en ikon, så, hamnar, så förstår ni att ni hamnar i den här punkten. Mm. Så att det finns då, och, och säga vad man vill, är det inte vackert. Och, och, och, den här i början av 1900-talet, den är från 14-talet. Och, och, en rysk religionsfilosof, Pavel Florenski, sa om den. Och då ska jag säga att ryssarna tycker illa om Guds bevis. Ni vet att det finns ett antal Guds bevis som filosoferna har. Gud finns därför att Och han tar ett Guds bevis. är ni läst, Margarita? Mm -hmm. Kom ihåg att den börjar med en diskussion om Guds bevis. Då, ja just det, på viskås dammarna. Och, Alltså det som fick hemskt till om det, eftersom jag var mystik. Och, eh, men Paul florensk han sig att Gud finns eftersom Andrei Robioffs krenhets finns. Det är väl starkt mm. att ge konsten i ett särskilt värde. Eh, då, i klockan 18.45, och då har jag lovat till en paus. Och sedan efter pausen så blir det konservatism. Ja. Och